Marriz Itzuli dira Gerrena Plat emankizuneko lagunak, Dominika Txaldeon. Arratxaldeon, Arantxa eta Entzuleak. Forman! Ehunputen Forman! Ah, buo, ordean, content horrik ilan. Laster kantu bat Entzunen dugu, bainan lehenik usai amezala. Pista Flash! gato arantza eta Salomentzuleak. Aurten ere ez da izan pala txapelketarik lizosa egian. Egia hori ez baita oraindik egitzen. Bankako curling ekipa aurten ere klasifikatu da munduko finalerdietan. Apeez bortsatzaile bat sekatzen dute garzi aldean. Gau pasa eta, elizazelzaba bado eta atxematen dituen Apei sexuerasoak egiten dizkie lau biktima bat dira horai arte. Aieta pezpikoaren espero du infernuko gajetan erreko dela pagano hori. Amodio historiopolit bat aldudetik. Ango hartzain bat hauntz batetaz maiten mindu baita. Hartzainak segurtatu du ukan berri duten auja ikastolara joanen dela alagutxe enaz eskola elebi dunera. Iniziatiba polita abailonatik. Eriko etxeak du karrikan hotze ziltzen diren eskaleak hil diren lekuan nuztea. Eriko grafer ala artistak gorputz izoztuetan tindatzen alko dute. Bailonako karriketan olako totem koloretsuak ikusten alko dira. Ire apaintzeko manera edera eta amerkea. Komedia musikal porno bat estrenatuko da luzaiden. Pochocha mendian deituko da. Maktsuaren amairuko gauean, munduko karako ilguziek haien buruaz beste egin dute. Nota bat utzi dute eganez haien eksistentzia inutila eta zentzugabeat zela. Gisandut, zianua anaiek, Euskal Herriko mustxapelketa irabazi dute aurten ere. Stephen O'King, zazpiko parea beti irabazle eganaren asmazalea zenduda duanden astean. Muslarien mundua do lutanda. Gure Katua Pitzitzitzi, Pascal Indoren komedia musikal abergia. Pitzitzirean errolan, Txomin Larond. Estrena, Donostiako kurtsalean, Idaldaren amekan. Dalena hilretatzezze. Bo, berriak Arturik, eh, segitzen dugu zurekin eh, Dominik, eh, baduzu kantu bat orkesteko, gaur, jere? <coughs> bai, kantu frango igortzen dizkidate, nik hemen pasatzeko, eta aldiuntan uh, beh, autatu, autua askifite egin dut, kantu hori da, baita PNNN beren uh, gazteriak idatzi duena ortengoa berri egunera deitzeko. Abaila, ester da hori. Bai, fitesko da, bai. Eta hor dian, bo, aien kantua entzunen dugu, baina entzun baino lehen, behar duteran zer den uh, gaztemu gimendu hori, hor dian badak iziedenek PN, pnb -k alderdiak e, Ipa Herrian e, dela zenbaitzuten bora implantatzen hasi dela, eta e, ba, alderdi horrek e, maleleruzki sizio bat bizitztzen duzio e, hori gazteriatik heldu da eta disidente horiek e, beraz jan direla gazte erradikal batzu, sabiinoren idei eta baloreak behigitz main gaineratu nahi dituztenak eta bon, beraz... E, ulertu duzue, da Parti Neonazi Nazional Bask uh, mugimendua eta ezo, ordean ezo bai uh, hasteko haien logoan argiki idatzea da Egoz. eta beraz entzunen dugu haien kantua haien programarekin Agungagur zente honak entzuntzaziek gaztek kantatzen dautzekunak Goracha, Sabino! Yep. Ye Sabino! Sabino, Sabino, Sabino. O toy zaite pistos inside. E os cali eginda. Inside sal Eliza kustu dira ez da fede dunik, jaingoi kolege zarra, lemagaldu egindar. Eliza kustu dira ez da fede dunik, jaingoi kolege zarra, lemagaldu egindar. Sabino, Sabino, Sabino Otoiberpiztu zaitez Zure balore ederrak Kontxer batu daitezen Euskaletnia garbia ez ezagun kutsatu Kampotia guztiak ditzagun akatu Euskaletnia garbia ez ezagun kutsatu Kampotia guztiak ditzagun akatu Iere, nahi bauzu gazte taldean shakru, egin bi Maria zaigu gittakz bat gure elbidera. Sabino ikosten bazino egungo euskalduna, bar mitz bakos bat zendituta. Zopan gehitzen kiboga, motilek txapela, emazteak dupina, pilotari beltzak ez, tamari koiak ez. Hey! Nik maite zintuan gaur maitatzen zaitu, tabiaren esabino maitatuko zaitu. Yeah, yeah. oh, oh, oh, oh. Bo, ebe kantu garaik idea. Garaikide, eta zorion txua. Bai, egia da. Horden, uh, nor dira horiek, uh, hemen gain diden... Uh... Egan bezala, Partido, Parti Nazional Neonazi Bask dute uh, izena, eta beraz, da, PNB alderdiko disidentzia bat. Uh, uste dut, nahi dutela, beh, entzunarazi, beren uh, keska uh, garaikide bezala. Horden... Uh, aurtengo, aberri guna, beraiek, gorbeian ospatuko dute, gorbeian mendian, eta zerren eta han baitzuen sabinok bere lehen hageman seksuala ukan. Eh? Mm. Uh, bon, Batzuak erranen dute fetisistak direla gazte horiek, baina uh, egiten dutenak badu beti zentzua. Zuka labadiozu. Zukiak duzu. Bo, ebe kantuaren uh, ondutik... Cine maren tenorea, geren aplat mankizunen, Christof Lambert. Wai egunon. Eta -eh, txaldeon, laster suri itza maren daut zugu. Benan... Uh... Enzun desagun lehenik, enzute kodena. <c> Kompostela kobidean, eta pabat pasatzen da infernutik. <derni> <risa> <risa> Cheri, regardze, <risa> ekri Ramuncho, hotel Ramuncho. <risa> Lesenfant, bene <risa> voir, <risa> Ramuncho. Ramutzo Segertatu da En izdeusetaz horietzen Nun gira hemen Doni vanegaraz Baxkalendoren fina berriak Eda Eda Oztotu guziak etxeak dira Eda Eda Eda Eda Aaaaaa Lambert Hizmoak eta burgesiak sorginutako dutako erri madarikatu batean Galdutako behilari talde batek irtela atxemanen otetun Beha! Behoi nena ere doa! Oazat zogunera... Gure azken txantza Chakanzo? édique sta vici spiric péri malalicatordan putain il commence à se bia traeschka ça était miséricable comme aux gars colle par aí doniban egaraci baskalendorench kunzabat Bon Christophe Lambert or, euh, blockbuster va parte hartzen terre ce nous Pascal endok de de iTunes une une de la symbiote il avait été qui a kinase en espère une cinéma mondouane et uh, euh, bon, e bon, uh, a veras film beji batean par terre ceco et a nedit bon il y a une opportunité va cente ouais musique mondouane n'est et Hau diakin behar da, uh, filmatze baldintzak, izi gari latzak izan direla, uh, filmo horrentzak, entzun zen bezala behar ba, uh, aktore bakarra filmo horretan niz an niz, nah ze, bon, enuen sekulako sh holako proiekturik egin, bena izan da... Uh, bakarrik zira, si oso <indo> ki. O oso ki, bakarrik, ala behar da diakin filmatze uh, ekipa uh, bere auzak zirela, eta uh, etxeko materialarekin egina izan da filma. A, budjeta gisa, hogeita sortze euro baizik inituen. Egon, egon. Hogeita sortze euro, hogeita sortze eurorekin, nik sei aldiz McDonalden jaten duz. Egin duguna, dena dugu Kinder Buenoetan. Zenta, nik ez sindut lan egin Kinder Buenoerik gabe. Eta azkenean, ebe horrekin indugu uh, budjetiki bateko film underground bat, eneretzat lehen aldeazen, eh, bezik, mm. uh, voilà, budjeta handiko filmak inituet. Eta egia erran, nik eskertzen tainiz uh, paskalen du, bere karpen artistikoarengatik, arengatik, niretzat zinez uh, bikaina eta berazgaxia izan da. Haz nahi ba duzie filman hori voilà, ikustera duan, garasiko cinema pasako da, ene ustez, eta behar ba beste tokibazetan. Underground ala. lekuetan. Ala. Garaziko gaztetxean ere, beraz? Uh, bai, berbada, ez dakit underganda den Garaziko gaztetxean zaiti duritzen Eni uh... en meilez, igorgi dizkidatezen baitzu esena Eta begiratu ditut ene iPhonearekin Ega da, ogeita ba sortze euro, baino gehiago ezagiduzela eduriduela Zinez, eta askion untsa egina da, bat dira efektu hainitz e Christoph Lambert, Izugarrizko formanda Egea da, egea da Egea da, Nio mm. hori ziniz, nice, eh, urkan uh, ginen ahreman telefoniko bat uh, turna jaten boran eta... Reizkaren zidan Nigarra ginen dukaren? Nigarrez, aurkatun ginen Christof, buru belari egunez eta agauez, harizela aur film horretan aur den... txaluak. Mieezkaren. Balio suenaez? Bai. Beste zerbaitera pašako gira. Eurovision 2000 eta hogeita jiru! Euskal Herriko ordezkaria autatu zazu! Lehen autagaia, han echen goian, pere remitik, pero, pero, arekin! Euskal di lo jagira, Euskal di kogatzeko Gerturik duzie odola, jankia gizaiteko Siringa bat ustura, sureza ieta Jalztes irindularian zilo jaren atzean Zukere gazte, Euskal Herriko hortezkaria autatuz azu Eitebe gazte Facebookean konektatuz Euskal Dilerrak! Haneitzeko jenen remixa, produczioan, Pascal Lindo! Euskal di lojagira, Euskal di lojagira Eurovision, bimila eta hogeita jiru Euskal di lojagira, Venga, gazte! Sartu dure marchan! Zure zainetan Euskal tretsi dindulariak di atzean Bona, eus zutu zela deuzgeitzeko gaurko zuek. Deuzze, deuzze. Berritziko usiko girela pirilean. Bila bete bat emura, meraz? Hura. Pistaflash girena plat... Pistaflash, Dominik eta Christof Lambert, milezker eta... Milezker zuriaren za. Milezker zuri? Eta milezkeraren zuriak.